السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في رسبكتوار شيكوس مير ستاكوهمي në emisionin e radhas në serin atje ku burojnë virtytet. Në të vërtetë, i gjithë kjo, i gjithë kjo emision, e gjithë kjo seri, të gjitha këto përpjekje nuk janë diçka tjetër përveçse një tendencë pozitive për të cituar në shësh disa nga virtytet me të cilat ka qenë i pajisur dhe i pasuruar personaliteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne yrçe të kuptojm kriteret e madhështisë, kriteret të cilat virtet nëse plotësohen dhe respektohen, atëherë secili njeri do të jetë në gjendje që të arrij atje ku mund ta lejojmë mundësitë mirëzore. Virtutet e radhës për të cilat do të flasim në emisionin e sotëm kanë të bëjnë me mshirën e bujtësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me faljen dhe ndjesëm, si dhe me trimërinë dhe guximin e tij. Sikur edhe në ato që kemi folur më përpara, ashtu edhe këto të sotmet janë vërtet kulminacioni i mjërsis, kështu që ne shpresojmë se së bashku do të përfitojmë pre asaj që do të dëgjojmë në minutat në vijem. Bismillahirrahmanirrahim. Madhështia e personalitetit të Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallem qëndron në faktin se a i ishte izgjedhuri i Allahut fuqiplotë a ishte njëriot cilin Allahu prej filimit e përgaditi për të qenë barts i misionit dhe për të qenë transmitu e si i fjallu e të Allahu të fuqiplot të kënjërzimi. Dhe jo vetëm kaqë, mirë po, a i transmitim, a jo bartje, a i atomësime dhe udhëzime praktike që ishte i obliguar Mohamedi s.a.ll. të apër cilë të njërzimit, ato duhet të mbetëshin të freskta jo vetëm për kohën e ti por originalitetin i tyre të ruhej për të gjitha kohet. Kësisoj, edhe ne sot, gati 15 shekuj pas asaj kohet, ma hnitemi me ato sielje, ma hnitemi me ato qëndrime, lënë mbrejsa dhe gjurëm të pashlyeshme në shpirët aton, kur i ledzojmë ato fjalë dhe ato nxarje. Në të mërtet, Vetë personaliteti Muhammedit sallallahu aleyhi sallam ka qenë i atilë sa që nuk kanë mundur pa e respektuar si të afërmit ashtu edhe të rlargtit. Ate e kanë respektuar misht edhe armisht. Mirë po, të afërmit jo vetëm që e kanë respektuar, por edhe e kanë dashur me një dashuri të pakufishme. Amr ibn al-Asi, Allah qofti knashur me te, thëtë, thëtë, At shumë e kam dashur dhe at shumë e kam respektuar të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, saqë nuk ka pas në zemrën time një njerëz më të dashur se ai. Dhe as tepër ka pas autoritet ai në sytë e mi, saqë asnjëherë nuk kam qenë në gjendje ta shikoj drejt dhe të ngopem duke e shikuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si pasojë e kësaj, sikur dikush kërkon të kërkonte sot ço un ta përshkruaj Muhamedit sallallahu alejhi wasallam se si duhet nuk do të isha në gjendje ta bëj një gjë të tillë deri në detaje për arsye se kur nuk i kam mbushur syt me të kurrë një herë nuk e kam shikuar derisa të ngopem me të nga respekti dhe dashuria e madhe që kisha ndaj tij një gjë të tillë Amr ibn al-Asi nuk e trashëgoi prej parëve të vet madje mund të themi se ai nuk u ritë me katë ndjen, por arsye se kjo vije si rezultat pas një kohe, pas një periudhe për të cilën vetë Amr ibn el Asi dëshmon se paraprakisht Muhamedit sallallahu alejhi dhe selem e kishte urreitur shumë, saqë thotë nuk kishte pasur njerëj në fytyrë të tokës që urreja më tepër. Por kur me thellësinë e zemrës së Amrit upërzije dëlirësia e besimit dhe e imanit atër personalitetit Muhamedit sallallahu alejhi dhe selem u bash shumë i dashur dhe shumë i pranuar tek Amr ibn al-As. Si si mos jetë kështu kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte Ajsha ishte. Si mos jetë kështu kur ne e dimë e lexojmë dhe e dëgjojmë për shkrimin që i ka bërë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu futi plot në Kur'an me fjalët laqad ja'aikum rasulun min anfusikum aziz Juve u erdhin nga mesi juaj një i dërguar, i cilë është shumë i dashër. Alejhima anet tëmë, ati i vje shumë keqë, edhe e godet ajo që ju shqetson juve. Kharisun, alejkum, ndërsa të mirën shumë e dëshiran dhe shumë e lakuman për ju, bil mu'minina, raufur, rahim, ndërsa përbesimtarët është shumë i butë dhe është shumë i mshirëshëm. Ky është përshkrimi që i bën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani famlar dhe kemi nevojë për një chasje shumë studioze, për një chasje të gjithanshme në mënyrë që të kuptojmë shumë dimensionalitetin e personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e rastishme që çdo gjë që flasim përpiqemi ta ilustrojmë me shembuj praktik për arsye se edhe vetë jeta e tij, edhe vetë praktika e tij, edhe vetë detajet e veprimtarisë së tij, qofshin ato fjalë, udhëzime, geste, veprime, çndrime, madje edhe pamje të fytyrës, të gjitha ato janë burim inspirimi për secilin musliman në cilën do kohë dhe në cilin do vend çjeta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një shembull madhështor në të liruarit prej këthetrave dhe prej prangave të egosë të ti. Muhamidi sallallahu aleyhi sallam, dimenzioni i personalitetit të ti ka qenë shumë ma i gjerë edhe shumë ma i madhë se sa dimenzionet e ngushta të një egoje apo të një uni. Për këtë arsye e hasim modest, e hasim tolerant, e hasim falës, e hasim përgjës, Të mshirshëm, i hasim të gjitha këto virtyte pozitive, çë vërtet, të cili do prej njerëzve që nuk kanë arritur deri në masë të madhe të lirohet prej prangave të egos ve egoizmit, do të ketë vështirë çu të pajiset me to. Një prej virtyteve shumë transseshme dhe shumë të theksuara në personalitetin dhe veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim është të virtyti imëshiras dhe butësis. Në të vërtet, derisa Kurani e përshkruan bil mu'minin e rraufur rahim për besimtarët, është i butë dhe imëshirëshëm. Disa Kurani e përshkruan në këtë formë, atëherë neve nuk në mbetet tjetër, përveç se pasi që të jemi bindur sa i me të vërtet ka qenë i këtilë, pasi që të besojmë pa kurfar rezerve dhe pa kurfar dileme sa i me të vërtet ka qenë i këtilë, në mbetët pas taj pas kësaj, vetëm të hulumtojmë edhe të shohim edhe të knaqemi duke i vrejtur aspektet rëthanat dhe situatat në të cilat është manifestuar kjo butësi edhe kjo mshirë e Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe kur flasim për virtytet në përgjithsi, por edhe për mshirën dhe butësin e ti në veçanti, nuk mund të mos përmendim se ajnë nuk ka qenë i sielshëm vetëm kur ka qenë në publikë ai nuk ka çën i sjellshëm vetëm kur ka çën në kontakt me njerëzit. Mirpo e hasim ashtu si ka çën original, i mirë, i pranueshëm, i dashur kur ka çën jashtë edhe kur ka çën brenda, kur ka çën në publik dhe kur ka çën vetëm. Bile, nëse dojm të krahasojm ë mënyrën se si duhet të jetë njeriu në publik dhe në vetmi, atëherë Dohet ta kemi parasysh se njeriu bën të jetë më i mirë kur është në vetmi sesa kur është në publik, që do të thotë se nuk bën të ndallë e kundërta, para njerëzve të bëhemi të mirë, ndërsa kur jemi vetëm të sillemi ashtu si nuk na ka hije. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shtashambëltyr për mëshirë edhe butsi. Këtë e ka përsh... e ka e ka dëshmuar gjat të gjithë aktivitetit dhe gjat gjith të gjithë misionit të tij. Madhje Allahu i madhruar e ka lavdruar dhe ka dëshmuar për te se e ka përmbushur misionin ashtu si duat. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Fa bima rahmeti min Allah linta lahum, walau kunta fadhlan ghaliza al-qalbi lanfadhu min hawlik." Për shkak se Allahu ishte i mëshirshëm ndaj teje, ti u bër i but me ta. Do të thotë, Allahu ishte i mëshirshëm me ty o Muhammed, ndërsa ti ishe i but dhe isjelëshëm, tolerant me njerëzit. O le u kun të fadhan galidha lë kalbi, lën faddo min haulik. Për arsye se si kur ti ishte ndryshe, si kur ti ishte e kunder ta, si kur ti ishe ti i vrajht, i pa kapshëm, i pa pranueshëm, atëherë të gjithë njerëzit do të iknin prejteje. Fakti se Muhammedin s.a. e kam pranuar të gjithë, mirësin e ti e kam pranuar, si ata që e pranuan besimin e ti, ashtu edhe ata të cilët nuk e kishin tkithë megjithatë çdo njeri në mënyrë të pakontestueshme ka pranuar dhe ka dëshmuar se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një personalitet i papërshëritshëm përderisa ashtë gjestu kjo është dëshmia më e mirë se ky ka qenë i butë dhe i mshirshëm dhe as se si nuk ka qenë i vrazh dhe agresiv në të gjitha rastet jo vetëm në rastet e qetësisë por Edhe kur ishin situatat dhe rëthanat e paparashikuara, gjithë një Muhammedi sallallare silem silej but me njerëzit. Kur njerëzit sile eshin mirë me te, por edhe kur njerëzit e ofendonin. Kur njerëzit sile eshin në mënyrë normale, apo edhe kur ata bënin gabime pre atyre që mund të jenë, apo pre anës son mund të trajtojen nga më banalet dhe më të pa arsuetueshmet. Rastin më të mire kemi që ilustron shembuli i beduinit i cili erdi dhe uskejua në një skaj të gjamis rësullullahit sallallahu a.s. dhe filoj të urinante. Shokët e ti i uvërsullën që të kapin dhe të pengojnë por Muhammedi sallallahu a.s. nuk i lejoj që, që ata të silen vrajsh të me atë njëri. Për kundra zi, i u dhëzoj që të lejojnë, të përfundoj atë që e filoj, pastaj u tha Derni një kovë me ujë aty ku ka urinuar dhe ai vend do të pastrohet. Ndërsa sjellja e tij me këtë njerëz që gaboi një gabim të kësaj natyre në xhamin e tij ishte shumë ebut. e butë. E thiri atë njerëz edhe e këshilloi duke i treguar se xhamia është vend i shejt. Xhamia është vend në të cilin njeriu duhet të ketë respekt të veçantë dhe duhet të sillet me një sjellje më të veçantë se sa sillet rëndom. Andaj, kjo është vendi ku falet, ku kryet namazi, ku lutet, ku përmendat Allahu, e nuk është vendi ku kryen nevojat fiziologike. A njëri e kuptoj gabimin që kishtë bërë, mirë po, ndodhej me së dy reagimeve, me së dy loje të reagimeve. Ishte loje i par, i vrajshët, i ashpër, i reagimit, që ishte si kunderefektive primit të ti, e që rodhej dhe bërojë, nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që gjithsesi, edhe pse ky njeri e kishte evidenten djenjen e fajsisë, megjithatë u prek dhe u irritua nga një reagim i ati. Edhe pse reagimi si kundër-efekt ishte shumë i arsyeshëm, megjithatë ky njeri përjetoi efekt negativ. Dhe e kishte llojën e dytë të reagimit, ai ishte reagimi ni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i cili ishte i karakterizuar Me butësi të skajshme, me butësi të pashembolë, dhe si pasoj e kësaj, a i njeri pastaj ju drejtua Allahot me lutje, o Allahu im, më më shiro mua dhe Muhammedin dhe mos e më shiro me neve dyve asken tjetër. Qka e shtyri këtë njeri të flasë kështu edhe të lutët kështu? Butësia e Muhammedit sër Allahu a.s. Sikur, mos me dit a i njeri se si të jash përblej atë putësie dhe atë mshirë Mohamedit sallallari përvesë se të lutëj për te të lutëj për mshiren e ti të lutëj për mirëshenjën e ti duke e kufizuar atë vetëm në personalitetin e ti dhe duke mos lejuar që të përfitoj asë kusht tjetër për i kësaj lutje kjo me të vërtet është shumë do me fanëse kjo sielje dhe kë vërtet i Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem vinte në shprehje jo vetëm në jetën e përditshme, madje edhe në gjëra që ishin shumë të veçanta, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem gjithnjësillej me butësi edhe me mëshirë ndaj njerëzve. Është natyrshme dhe e logjikshme të dihet sa ka qenë insistimi i Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem që njerëzit të nështrohen dhe të bëhen robër të mirfilit dhe të sinqertë te Allahu të fuqishplot ai gjithnjë insistonte që të respektoheshin dispozitat, të falej namazi, të kryhej xherimi, të bëheshin vepra të mira dhe insistimi ishte në të dy rrafshët paralelisht, si në aspektin e sasisë ashtu edhe në atë edhe në atë të cilësisë. Megjithatë, kur kemi parasysh obligimet që kryhen në mënyrë kolektive, sikurse është falia e namazit në xhamat, ather Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka vendosur disa kritere që me të vërtetë Në promiatyrë e vrem butsinë edhe mëshirën e tij për besimtarët. Ai ka udhëzuar që çdo njeri që i prin xhamiat në namaz, çdo imam të mundohet që namazin ta fal sa më thjesht, pa mos e zgjatur tepër, se udhëzimi i tij ka thënë se prapatej e falet i vjetri, i sëmurë dhe nevojtari. Do thot njeriu i cili nëse ti o imam je i ri pastaj e ka një njerëz që nuk e ka fuqinë tande, nuk e ka durimin tande, nuk i ka, ka rrethana tua. Dikush ndoshta është ndonjë nevoitar që ka ndonjë urgjencë dhe mezi pret të kryejë namazin e avazit ose të shkoj të vazhdoj ta kryej punën e tij. E nëse ne dëshirojmë të falemi vetëm, atëherë ta zgjasim namazin sa të duam. Nëse falemi kolektivisht, atëherë ai namaz duhet të përshtatet gjendjes së përzilloshme të atyre që falen me ne. Një herë erdhi një njerëz Dhe ju ankua Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallam. I tha oj dërguari Allahot. Unë po shkoj edhe po falem në filan vendin. Me gjitha te, aty është një imam i cili po es gjatë namazin tepër sa që po më iritan. Rëthanat gjendja ime nuk po më lejon që unë të falem mas ti. Atëher Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ju drejtua të gjithë besimtarve me një kshil të përgjithshme. Ju tha, ja juhen nasë, o njerëz, inë në minkum më në firinë ka për ju, të cilët ndoshta me qëllim të mirë, me gjithatë, po irritojnë njerëzit. Nëse ndonjëri për juve i prin xhamatin në namaz, le ta bëj atë sa më thjesht, le ta fal atë sa më shkurt për arsye se prapa juve falet i smuri i vjetri dhe nevojtari, ai që ka ndonjë nguti ose ndonjë ndonjë urgjencë. Këshillat këtylla lidhur me namazin, do të thotë ka pas edhe në raste të tjera, sikurse është rasti i muahidit të cilin Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemi e ka çortuar shumë ashpër për shkak se zgjatja e namazit ka qenë pasojë që dikush prej muslimanëve të mos ketë mundsi ta falet bashkë me ta dhe duke mos ia ja lejuar katër drejt Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemi askuajt ç'ta privojë dikën nga pjesëmarrja në xhamat. Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selemi, budësia e tij dhe mëshira e tij ishte një bashkëdyshim mes jetës e përditëshme dhe i badetit. A i ishte i but edhe një jetën e përditëshme kur nuk ishte në gjami, po sile i but edhe në gjami. A i sile i but edhe kur ishte duke dhe pruar diska në raport me njerëzit, por edhe kur ishte duke kryer në do një i badet që kishte të bëj me raportin me Allahun fuqiplot. Madje, joral, a i bashkon të këto dy aspekte. E bukatade, Allahut qofti knashur me te, transmiton, Pahet Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem doli një herë për të na e falur namazin. Dhe para mendoni njeriu më të madh, imamin e të gjithë muslimanëve, burr shtetëtasin, kryekomandantin e ushtrisë muslimane, njeriu të cilin e doin dhe e respektoin të gjithë muslimanët, po del për të pri në namaz muslimanëve, në xhamatin në të cilin ndodheshin prap njerëzit e mldhej, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, Ebubekri, Omeri, Uthmani e tjetri e tjetri me një fjalë në ambient shumë madhështor, një xhamat shumë i madh dhe kualitativ dhe në rathana me të vërtetë shumë interesante. Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam ka dal portofalur ndërsa në dorë në krahun e tij e mbante mbesën e vet Umame bint e Bilal as. Umamen, vajzën e Bilalit, respektivisht vajzën e njerës prej bijave të Resulullah sallallahu aleyhi dhe sallam. Fat ayu fal du ka imbaitor të mbesën Në dorë Kur përkulej, elshante atë në tok E kryen të rukun, ngritej E kryen, i kryen të dy seshdet Kur ngritej prap në tok A i prap e merte atë në dorë Edhe e vazhdon të faljen e namazit Kjo është një mësim i mrekulueshëm është një mësim në aspektin juridik Për arsye se E kuptojmë se kemi mundësi Dere sa falemi Të kryem ndo një pun Kalimfi Pun të cilën duhet të bëjmë me urgencë, sigur se është për shemblë kujdesin dhe i fëmijës. Nëse po e zëmë një nane e cila dëshiron të falet i qanë fëmija dhe nuk, nuk rinë vetëm, atër ajo katë drejtë të mbaj atër në dorë dhe risa falet. Në anën tjetër e kemi atë mësimin moral dhe edukativ, i cilit regonë se fëmijët dhe për kujdesja ndaj tyne duhet të jetë një preokupim shumë serios në jetën e se cilit muslimanë, pra arsyese edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ve ka vepruar kësaj. Para mendoni rastin tjetër kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në sejdë, duke qenë gjithashtu imam dhe ka ardhur njëri prej nipave të tij dhe i ka hyrë për në shpinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e zjati sejdën mshum se zakonisht. Kur përfundoi namazi, shokët e tij e pyeten: O i dërguar Në seçde e zgjate te imase, më shumë se sa jemi mësuar zakonisht tasxhasish. Çka është urtësia e kësaj? Fa, derisa ishte derisa isha në seçde, erdhi një pim dhe mu hodh mbi shpinë. Dhe un nuk pata dëshirë t'i aprish aty rehatin, do t'i aprish lojen dhe prita derisa ai u largua vet, pastaj un u ngrita nga seçdea. Që si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte robi shumë i nështruar. Shumë i sinqerë, shumë i përullur, nda ja e Allah të fuqipllot, po një kosisht ishte edhe njeriu shumë i mshirëshëm, shumë i but, shumë i afert, shumë i modest, me të tjerët që bashketonin me te, që kishin kontakt me te, qofshin ata edhe fëmi, që ndoshta shumica e njerëzve sot nuk u akushtojn kujdesin e duhur fëmive. Muhammedi sallallalli sallem ishte i but edhe i mshirëshëm, dhe i umetit të ti, edhe kur dëshiron të që atyre të, të mësën të ndonjë gjë nga feja. Nëse e marim shembol namazin, ose e marim shembol pastrimin, ose e marim shembol agjerimin, në të gjitha këto, dhe të hasim në shemboj të shkelqyëshëm, se si Muhammedi s.a.s. të regoj butësi duke mos haruar për asë një moment natyren e kufizuar, mundësit e kufizuar atë njerëzve të cilët, duhet të i përfilin atomësime. Muhamidi s.a.s. e kishtë një përparsi të madhe para njerëzve të rëndonë, para njerëzve tjërë. Ajo përparsia e ti ishte se a i mund të apërbalon të ibadetin edhe në format e ti më të fështira dhe më të randa. A i mund të apërbalon të agjerimin disa ditë reshtë pa e pri shurfare, pa ngron as iftar as shëfyr. Me gjitha te, dana se vepronte ksi sai, ai nuk u alejonte të tjerëve të veproin ksi sai për arsyesë se mundësitë të tërëve ishin më të kufizuara. Për shembull, në namazin e natës gjatë muajit Ramazanit doli një nat Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam dhe u fal në xhami. Ata që ishin aty prezente u tubuan rreshti edhe pa dëshir të dëshirë të falen me të. Mirpo, ne të tjerë nuk doli. Kur e pyetën, arsyeja ishte sa pa ta frik se mos kjo pjesë e namazit mos po u bëhet farz, mos po u bëhet obligim, andaj nuk pa ta dëshirë, ç'të rëndaj edhe të obligoj me diçka më tepër se sa s'i keni obligimet. Ose shembull tjetër është fjala e ti sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, sikur të mos kisha pas frik se po e rëndoj umetin tim, do t'i urdhëroja ç't'i pastrojn dhëmbat para çdo abdesti, ose sipas variante tjetër të këtij transmetimi para çdo namazi. Do në thot, këtu vërehët porosia e ti, insistimi i ti, se dhëmbët dojtë të pastrojnë, para abdestit, para namazit, me gjithate nuk ka urdhruar, në njërë që të mos kuptohet se është obligim, e si kur të bëhej obligim, do të ishte bukur e fështirë që njerëzit të përfilin këtë obligim. E përmenda rastin e agjerimit pandërprej. Muhammedi s.a.s. agjeron të pandërprej. Në kuptimin se i bashkon të dy, apo mëtej për ditë, të agjërimit, pa asë një ndërprerje, pa e prishur agjërimin fare, dhe kësaj i thojnë u i salë. Mirë po, të njëjtën gjë, u andalon të shokëve të vetë. U thoshtë e atyre, mos agjëroni kësisoj për arsye se une e kam një përparsi, mua më ushqen dhe më japë të pi zote im. Me një fjalë, ka pas edhe mënyra të mbi natyrshme, se si Allahu i madhruar e ka përgaditur Muhammedin s.a. të përbaloj një veprim të këtilë ashtu ata që dëshën të konkurrojnë të garonin dhe të bojnë ata Ujsalin, të azhrojnë disa ditë pa pa ndërprerje Muhammed sallallahu alaihi dhe ai, dhe një herë kur disa thanë, ne po kemi dëshirë që edhe ne të azhrojmë ashtu si po azhron ti pa ndërprerje, Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam në mënyrë sfiduese u miratoi një veprim të ktil Por jo për tua legalizuar veprimin, por për tu treguar që si një gjë e tjil është e pamundshme. Dhe ato dy dit që a zhëruan përndërprej, këshin që luar dy dit të fundit të Ramazanet. Ashtu që në fund të dit të së dy të u shfaqë hëna ere dhe Muhammedi sallallare e sellem, si një edukator i mirë, si një prind i urtë, po ju drejtojat aty njerëzve duke ju thonë, mos veproni kësisoj, se unë pa të vendosur, që sikur hënat mos paracitej, të vazhdoj akoma më gjatë, e ju nuk do të kishit mundësi që ta përbaloni një gjëtë të tjilë. Aishia radiallahu anha, të regon se, të regon lakmin dhe dëshirën e Muhammedit sëllallahu alai sëllim për të bë veprat mira, po një kosisht të regon nga njerë edhe abstenimin e ti Vetëm nga frika se nëse aje vepron ashtu E pasta edhe njerëzit vepron si kur aje Nga frika mos po u bëhet obligim do një vepr Që për momentin nuk e kanë obligim Dhe kësisoj do të vështirësohej atyre edhe më tepër veprimtaria edhe i badeti Thot Aisha radiallahu anha In kanë në nebiju sallallahu aleyhi sallem Lejeda u le amel Wahua ju hibbu anja me le bihi Khashjeta anja me le bihin nas Fe ju fradha alejhim nga njëherë Muhammedi sallalli e sellem, e braktiste një vepër, një, një, një ibadet, një ritual, edhe pse kishte shumë dëshirë që ta vepron të ate, vetëm nga frika se mos po e pasojnë njerëzit, mos po veprojnë si kur aj, e po u bohet obligim, e nuk kishte dëshirë Muhammedi sallalli e sellem, që ata të ngarkoheshin me obligime edhe më të te për ta. Njëherë dhe rësa ishin në gjami, duke e falur namazin, njëri prej, të pranishmeve për e atyre që faleshin të shtio. Një tjetër prezent i quajtur Muawie ibn al-Hakem e Sulemi, duke e ditur se kur të shtinë muslimani, dojtë të thuhet i erhamu kalla. Mirë po, duke mos e ditur se një gje e tilë nuk praktikohet në namaz, a i tha i erhamu kalla. Njerëzit filluan prej anasht të shikojnë në mnyrë që të tjapin shajtë se a i dojtë të hesht, e ai kur e pa se kur e pa se gaboj tha i mjerri un bëna një gabim prap foli kur përfundoi namazi Muhamedi sallallahu alejhi dhe i tha o Muawieh kequjdese kto veprime nuk bantë përsëritën namazin tan mirë po ai si e përshkruan Muhamedi sallallahu alejhi selem thot nuk kam pa e as kam dhëzu çtket ndonjë mësues ose ndonjë edukator më të mirë më të urtë më të butë, më të mëshirëshëm, se sa Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, ishte shumë zemërgjerë, dhe zemërgjërsia e ti, i te i kalon te, të gjitha dimenzionet, i te i kalon të dimenzionet edhe nga njerë të dëshirës për të hakmarë apo për të ndëshkuarë, i te i kalon të nga njerë dimenzionet edhe të lejimit për të hakmarë apo për të ndëshkuarë. Si ndodhi kjo praktikisht në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cilat cilat ishin disa rrethana në të cilat manifestohej zemërzësia e tij për ta tejkaluar dëshirën e unit për t'u hakmarrë apo ndeshkuar. Të gjitha këto dhe disa të tjera do t'i dëgjojmë në pjesën e dytë të emisionit kur të kthehemi pas një pauze të shkurtër, andaj qëndroni me ne. <të> يشرف الاعراب والعجمي خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillahirrahmanirrahim. Të respektuar shikues, ja ku u kthyem sërish në emisionin ton. Falja dhe ndjesa ishin një virtyt tjetër shumë mallësor i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Virtyta sikur ky vjen në shprehje në kohën kur njeriu ka mëndësi të zedhë në mes faljes dhe shfryrje së mlefit të ti apo shfryrje së zemrimit të ti në të vërtet Muhamidi s.a.s. edhe teorikisht ka promovuar se njeriu i cili është në gjendje të shfry zemrimin e ti, të shfry mlefin e ti, si pasoj endo një nga cmimi që mund të kjetë pas nga pala tjetër, me gjitha te është në gjendje ta shfrytëzot por përmbahet. Në rastin e kthill, ky njerëz do të fitojë shumë. Dhe këtë fjalë, këtë udhëzim teorik që e ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e hasim të shkruar në librat e haditheve, por atë e hasim akoma më të qartë aty ku përshkruhen xhestet e tija dhe veprimet e tija në raste të kthilla. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka çën njerëjë jo i cili kur në herë nuk ka pas munges guzimi, as nuk ka pas munges aftësie dhe mundësie për të vepruar atë që ka dashur të bëj. Me gjithate, prapë kur njëherë nuk ka vepruar i ullhequr apo i firur nga emocionet e veta. Veprimet e tina as njëherë nuk kanë qenë kunder reakcione. Ato gjithmon kanë qenë vetëm veprimet të matura, i ullhequr gjithnje prej arsyës, prej logikës së shëndoshë, prej urtësis dhe mbit gjitha i u dhequr prej motivit për të synuar dhe për të fituar knasin e Allahot fuqiplot. Pra, a i gjithë një ka reaguar ashtu si është i knasur Allahu dhe asëse si nuk ka reaguar ashtu si i akishte ëndja apo si do të reagon të një njëri në ndikimin e emocioneve të veta. Gjabiri, Allahu që ofti knasur me te, transmiton. Ishim në një betejë, në një ekspeditë ushtarake së bashku me të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Neçdit, diku i bie ka pjesa e veriperëndimore e e Mekës së dhe Medinas. Në një vend thotë unalëm të pushojim, fushuan, llogoruam aty dhe njerëzit u shpërndan duke i kërkuar hije të pemëve. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u shtri në, në një hije të pushonte. Shpatën e tij e varri në degën e asaj peme nën në cilën pushonte edhe freskohej. Erdhë një njeri, një beduin, e kapi shpatën e tij, i hipi sipër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e kapi për xhoksi dhe me shpatën e zhveshur i tha: "Kush do të shpëtoi ty tani nga shpata ime?" Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ihapi sutë dhe shumë i qet, u përgjigj: "Allahu ay pra" e përsëritit një të njëjtën pyetje. Kush do të shpëtoi ty nga shpata ime? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me akoma më tepër qetësi, por njëkohësisht me akoma më tepër vetbesim. Ju përzej. Allahu. Dhe kur ky njerëz e dëgjoi emrin e Allahut, u prek aq shumë saqë shpata i ra nga dora. U ngret Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe e pyeti, "E ty kush do të shpëtoi tash nga dora ime?" Tha Ti e njëri i mëshirëshëm, i cili ka zemërgjërësi për të ndjerë dhe për të falur. Mohamedi s.a. nuk e ndëshkoj atë njëri. Ma tje, edhe pse, si pas shumë parametrave dhe kriterive, aj mund të konsiderojë si njëri i rëzikëshëm, me gjitha te asë nuk e lidhi, asë nuk e asë gjësoj, asë nuk e vrau, por e la njëri nën atë hije dhe erdi e u tregoj shokëve të vetë kështu e kështu ndodhi në mesmeje dhe ati personi, dhe ata u që ditën shumë kër e këthyën kokën dhe e pan atë njëri duke ndajur pat keqe nën hijen e asaj përme, ku më parë pushon të i dërguari Allahot, Muhammedi sallallahu aleyhi osallem. Në njëtë dimenzion, akoma më të gjerë virtyti i faljes dhe indjesës tek Muhammedi sallallahu aleyhi osallem, vje në shprejhje në njëtë transmitim, të cilin derit të këne e për cilë zonja e ndëruar a e sheja Allahut qofti knashur me te. Ajo thot, e pyet ta të dërguarin e Allahut, a mund të më të regosh për ndonjin nga përjetimet më të rënda që ke pas një jetën tënde? Ajo më tha po, prej përjetimeve më të rënda dhe më të fështira për mua, ishte ajo dita kur unë shkova që ti të thras popullin e taifit në islam, dhe të ofrohem atyre për të më strehuar, një një farforme të kërkoj strehim të kata për arsye se jeta dhe veprimtaria e ti në mek përshkak të represionit, përshkak të persekutimeve, përshkak të torturave, ishte bërë gati e pamundur. Me gjitha te, thotë kur shkova atje, ata më pritën shumë keqë. Spari më refuzuan, pastaj më ofenduan, pastaj i urdhruan fëmijët dhe mendjelehtit prej tyre të cilët më hodhen gurë edhe më gjojtën, derisa më gjakosën. Thot, unë ashtu i mërzitur dhe i dëshpruar, i pikluar unisa në një drejtim të saktuar, dhe nuk e di se si e kam bërë një pies të rrugës, derisa nuk e kam pa vetën time në një vend të quajtur karnët thealib. Thot, aty, unë dala për një qast dhe e pash me lekun Gjibril, i cili qëndrënte në qilë dhe më la selam. Më tha, o, Muhammed, Allahu, e dëshoj dhe e pa përjecjen e atyre njerëzve ndaj teje. Ky me mua është meleku i bjeshkëve dhe Allahu e ka autorizuar kët melek të bjeshkëve që nëse ti dëshiron, ç'ai ti përmbysë përmbi atë popull dy bjeshkët ekzistuese aty, ky do ta bëj. Vetëm ti trego a dëshiron ta hakmiresh apo jo. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fa jo. Së shpresoj se Allahu krijoi këtyre njerëzve do të nxjerrë disa pasardhës të cilët do ta adhurojnë Allahun dhe nuk do t'i bëjnë shirk asgjë. Paramendoni një zemërcësi të k tillë, në momentin kur ai është tepër i mrzitur, në momentin kur ai është i xhakosur, në momentin kur ai është i i përndjekur, në momentin kur ai është në një gjendje të dobët dhe me të vërtetë rrugdalje në këtë do të mund të konsiderohi një shfryrje e madhe e gjithë ati mlefi që ishte grumbulluar në shpirtin e ti. Mirë po, madhështia e ti nuk e lejojë dhe nuk e tolerojë që ajtë ti thotë po asaj oferte. Edhepse oferta ishte legitime, ishte 100% legitime për asyë se oferta vinte nga Allahu i madhruar dhe Allahu nuk vepran atë që nuk është e drejtë dhe nuk është e mirë. Mirpo, edhe pse oferta ishte legitime, alternativa të cilën e zgjodhi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ishte më e mirë. Dhe me të vërtetë këtu vjen shprehje falja, vjen shprehje zëmërzërsia, vjen shprehje toleranca e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, i cili kishte zemër as të madhe saqë ishte në gjendje çti pafshi dhe kaploj me faljen e tij edhe armish më të mëdhej. Edhe ata të cilët sapo e dëmtuar, sapo u sallon keq, më thë, e ofenduar dhe i shkaktuan plagë, edhe fizike, edhe shpirtërore. Mirpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i liruar prej ndikimeve të egos dhe ndikimeve hakmarrëse e ndeshkuese. Një virtut tjetër shumë i rëndësishëm, shumë i madh që tregon edhe aspektin e fuqisë në personalitetin e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ishte trimria dhe guzimi iti. Në të vërtet, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, në zdo aspekt për aspekteve të mira, ka qenë priatar. Nuk ka pas mundësi që dikosh të jetë më bujarë se aj, apo të jetë më tolerantë se aj, apo të falë dhe të ndjejë më shumë se aj. Ashtu sikur nuk ka mund të paramendohet mundësia që dikosh të jetë më i guzimë shumë se sa Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Në aspektin teorik, ai ka promovuar se besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu fuqiplot se sa besimtari i dobët. Dhe kjo fortësia apo dobësia ka të bëjë me të gjitha aspektet e ë anëve ku mund të vijën shprehje të çhenit i fortë apo i dobët. Do të von pesimthari i fortë fizikisht, i fortë materialisht, i fortë me dije, i fortë me virtyte, i fortë me dëshmëri, në të gjitha këto ai çfarë është i fortë është më i dashur dhe më i pranueshëm te Allahu se ai çfarë është, është i dobët. Kështu i fortë, i guximshëm ka qenë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Enese Allahu qoftë i knajsur me të transmeton. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i mirë ishte njëriu më bujarë dhe ishte njëriu më i guzimë shëmë. Thot njënat, deri sa ishim në Medin, të gjithë njërzit në për shtëpijat e tyre, kohë e pushimit, kohë e gjumit, thot u dëgjua një zhurëm e madhe në një anë prej anëve të Medinas. Zhurma ishte aqë e madhe sa që njërzit u alarmuan. Dolën nga shtëpit të shofin se qëfar ishte në pyetje, thot kur njërzit filluan të të, të boheshin, Muhamedi s.a.s. këthe hej, nga e vende prej nga ishte dëgjuar zhurma. E kështë e marë një kalë, të pashaluar, i kështë e hypor, ka shkua atje, ka shikuar se qëfar është në pyetje, dhe tash po këthehet, edhe po i qëtëson njerëzit duke o thonë qëtësoni, nuk ka as gjëtë keqe, dhe derisa njerëzit, derisa më të guzim shmit, më trimat, akoma sa po u alarmuan, sa po dolen nga shtëpit e tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ve vesh po kthehej nga misioni i vazhgues për të parë se çka e shkaktoi atë zhurmë as të madhe. Alio radhiyallahu anhu, Allah të çofti i kënaqur me të transmetan. Alio ka thënë një njeri me virtyte të larta, të thonë prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej njerëzve të rëndomtë. Ishte një njeri me shkaktësi, me guxim të paçojsh, me shumë virtyte të cilët vërtet e bënin atë të dalluar. Andaj dëshmia që sapo ç do të dëgjojm është një dëshmi për një njeriu të madh. Nëse ka të bëjë me trimërinë dhe guximin, atëherë kemi të bëjmë me një dëshmi për një njeriu shumë të guximshëm, për një hero shumë të madh të Islamit, e ai thot për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Kunna idha hamiyatil watis nattaqi be rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur bëhej situatë e vështirë dhe e rëndë në për betejë kur lufta bëhej shumë e ashpër thot ne mbroheshim prapa të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pamendoni dëshminë e një trimi të patrembur dëshminë e një njeriu shumë të guximshëm i cili thot Kur bëhe ndo një situate vështirë, ne mbroheshim dhe fëshiheshim prapa të dërguarit sallallahu aleyhi vësallam. Dhe thot, më i guzim shmi prej neve, ishte ajt që mës tepërmi i afrohej ati, mirë po prapë nga prapa. Nuk e ka pas asë njeri prej tyre guzimin që ati ti dalë para, duke e pas parasysh se a i shte më i guzim shmi. Një rast të këtilë, e kemi e hasim praktikisht edhe në betejen e hunejnit. Beteja Afunenit ishte një betej në cilën muslimanët hynë me numër të madhë ushtarash, me përgaditje relativisht të mirë. Me gjithate, kjo ndikoj që ata në një farmënyre të mashtrohen me numërin dhe përgaditjen e tyre, sa që menduan në vetet e tyre, se sot nuk do të më poshtemi, se jemi shumë. Me gjithate, situata rodhe dhe usallë në atë form, sa që me të vërtet një fitore e garantuar Gati sa nuk është ndrua në disfatë. Hynë me një vetë pëlqim të tëpruar dhe u shpartaluan muslimanët në një kundër sëllëm që e organizojë armiko. Në ato momente kur shumica i akthyën shpinën Muhammedit s.a. Mbeti aji me vetëm disa shokë me një numër të vogël në mesin e rallëve të armikot. Dhe aji nuk zëmbrap sejë. Aji hecëte përpara, i hi për një mushkë dhe brohëriste përpër e në nebiju la kedhib, e në ebnu abdil muttalib, unë jam i dërguari dhe në këtë nuk ka kur farëdyshimi, unë jam i biri abdil muttalibit. Dënë fatë, ndoshta urtsia apologika jone kufizuar, do të kërkonte që ajtë të fshihej, që ajtë të maskohej, që ajtë dherit të reorganizoheshin, dherit të, dheri të konsolidoheshin radhët e muslimanve, të mos bënd të zë për identitetin e vetë. Megjithatë, ai nuk pushoi të treguari armëshve se un jam Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Un jam i dërguar i Zotit, un jam më i trimi dhe më i guximshëm. Pas kësaj muslimanët prapë u konsoliduan dhe arritën të korrin fitore ndaj armëshve të tyre. Në këtë formë, si dhe me tregime tjera të shumta, që koha për momentin nuk na lejon ti prezantojmë e ti përmendin vijnë shprehje Guximi i madh i të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mund të themi se asnjëherë nuk kalon pa e bënë ndonjë vepër si pasojë e mungesës së guximit. Madje edhe në situata të më të vështira, edhe në situata të më të pafavorshme për te kurr njëherë nuk ka ikur prej fushës së betejës si pasojë e mungesës së guzimit. Kur njëherë nuk ka hek dorë për një veprimi që ndoshta do të duhe të abënte si pasoj e mungesës së guzimit. Gjithë një veprimet e tia ishin të matura, ishin të guzimshme, por urëtsia e ti që kishte në qenjen e ti, por urëtsia gjithashtu të cilën e fifte dhe me cilën frimzojë në përmjet shpaljes, e detyron të atë të bënte nga njëherë veprimet që ndoshta duke shinsë nuk janë konform vetëm të rimëris edhe guzimet. I këtilë ishte Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Të këtila ishin virtytet e tija. Ka edhe shumë qka për të folor në këtë tem, por në besim me shpresë se këtë do të arim të abojmë në takimet tona të radhës. Deri sa, Allahut të najap mundësi që të takohemi sërish në emisionet e arshme, ju lejmë në përkujdesin e Allahut Huqipjotë As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh